După aceea fiind preluate, aceste meditații în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați au fost prelucrate sub forma acestor programe de 30 de minute fiecare în așa fel încât să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Astăzi cu voia lui Dumnezeu și voința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați vom avea prima Meditație asupra versetului 4, a capitolului 4, al epistolei lui Pavel către Galateni, în care vom pătrunde de îndată ce mai întâi vom citi un fapt luat din istorie, sub titlul Sacrificiu. Citeam astfel că în anul 1731, Contele Țințendorf a luat parte la încoronarea regiului Christian al șaselea, al Danemarcei. La Copenhaga a întâlnit un credincios negru pe nume Anton din insula Sfântul Thomas, India de Vest, care i-a relatat starea tristă a poporului său. Contele l-a invitat la Henhat. În fața fraților moravi, el a descris starea groaznică din insulă. Ca o adeverire a celor spuse, și-a dat jos cămașa. Spatele său era brăzdat de cicatricele lăsate de biciul proprietarilor de plantații. Relatarea lui a aprins în doi credincioși dorința de a merge să revestească celor oameni în Evanghelia. Unul a fost olarul Leonard Dobăr, celălalt templarul David Nietzsche. Cei doi au luat-o pe jos până la Marea Nordului și de acolo au urcat pe o corabie care a dus la destinație. Când au vrut să debarce, nu au fost primiți ca misionari. Atunci au făcut un lucru nemai întâlnit în istoria misiunilor. Și anume, s-au vândut pe ei înșiși ca sclavi, ca să lucreze pe plantații. Cei doi credincioși au acceptat să fie sclavi, să îndure toată mizeria, să taie trestie sub arșița dogoritoare a soarelui tropical, să sufere bătaia, numai ca să poată împărtăși unui alt sclav vestea bună a mântuirii. Ei au avut un deosebit succes în lucrarea lor. S-au întors mulți sclavi la mântuitorul și încet, încet, Viața de pe plantații s-a schimbat. nu e așa? Pe oamenii aceștia doi, pe credincioșii aceștia doi, îi putem foarte bine numi urmași ai Mântuitorului. Ei, ca și Mântuitorul, au părăsit din dragoste pentru sclavia aceea libertatea lor. Sigur, nu, nu ne putem niciodată compara cu Mântuitorul nostru, dar așa, redus la scară, ei au urmat exemplul Domnului Isus Hristos. Domnul Isus Hristos a lăsat cerul și slava lui a venit aici pe pământ, a luat un chip de rob și a suferit indiscutabil de mult. Nu mai veșnicia ne poate arăta cât de mult a suferit, pentru că atunci vom fi ca el și vom putea înțelege nici atunci în totalitate, dar mare parte din suferințele lui. Și le-a făcut toate din dragoste pentru noi. La rândul lor, acești doi credincioși despre care am citit, se vede foarte limpede că au fost prinși de dragostea aceasta Domnului Hristos pentru sclavia aceea și și-au zis ei, poate în mintea lor, Doamne Iisuse, Tu ai lăsat cerul pentru noi ca să ne aduce liberarea de satan și de păcat? Noi cu bucurie lăsăm și noi libertatea noastră și ne vindem ca sclavi? Pentru ca în felul acesta să putem trăi alături de ei și plătim cu suferințele grele pe care le vom îndura să le ducem și lor vestea cea bună pe care ne a adus-o și tu cu un preț atât de mare. Eu și dumneata care mă asculți, noi așa? Ne numim creștini. Oare eu cât am dat, cât am sacrificat eu după modelul mântuitorului meu dacă mă numesc că sunt urmașa lui pentru cei din jurul meu Poate că mie nu mai îmi cere azi Dumnezeu să mă duc să mă vând ca sclav Hotărât lucru, nu îmi cere așa ceva Cel puțin în ceea ce mă privește pe mine La vârsta la care sunt Cu responsabilitățile de familie pe care mi le-a dat Dumnezeu Cât și în lucrarea lui Sunt convins, cel puțin până acum și nici la momentul acesta Nu îmi cere deloc să mă duc să mă vând ca sclav Sunt și astăzi încă Nu e așa știm foarte bine că sunt ei bine, nu-mi cere aceasta, îmi cere însă altceva. Din dragoste pentru Domnul Isus Hristos să sufăr multe nedreptăți, vorbiri de rău și bagiocuri, smeriri din partea celor din jurul meu. Poate câteodată din partea familiei, poate câteodată din partea fraților, a surorilor, a adunării, a celor din jur, a societății. Ei bine, ce fac eu atunci? Sunt eu gata să le primesc toate acestea din dragoste pentru Domnul Isus Hristos și în locul la toate să răspund cu dragoste față de cei care îmi fac rău? Adică să mă fac sclavul lor, primind tot ceea ce fac ei numai ca să îi pot iubi în schimb cu iubirea Domnului Hristos și în felul acesta să le deschici lor ochii pentru mântuirea pe care le-a rânduit-o Domnul și lor? Poate că îmi cere altceva. Poate că Domnul Dumnezeu îmi cere ca în loc de o casă arătoasă și care să facă pe oameni să întoarcă ochii după aia să zică voi ce casterie asta ăsta, cine o fi stând aici? Poate că îmi cere să-mi iau și eu o casă normală, să mă portă de postii cu tot ce-mi trebuie, dar o casă mult mai simplă și diferența de bani de la casa aceasta simplă până la aceea luxoasă să o de dragul Domnului în lucrarea lui. S-au trimit misionarilor care sunt răspândiți în toată lumea și astăzi să ducă vestea bună a cuvântului lui Dumnezeu, să-i ajutăm ca să-și trăiască viața lor de zi cu zi, să cumpere materialele de care au nevoie. Eu cunosc personal un credincios care s-a dus în Africa și și-a închinat viața răspândirii cuvântului lui Dumnezeu pe calea undelor de radio. El a înființat posturi de radio și cu mari sacrificii, cu mari jertfe, se ocupă de răspândirea cuvântului lui Dumnezeu în limba indigenilor pe calea undelor de radio. Dar câte el sunt acolo? Iată, poate că mie îmi cere Dumnezeu ca în loc de un prânz gustos și haine luxoase să mănânc o mâncare care să mă sature și să-l cumpăr și eu haine mai ieftine, nu neapărat din acelea foarte luxoase. Sunt eu gata să fac lucrurile acestea? Dragii mei, degeaba spunem cu gura că suntem urmași ai Domnului Hristos, adică creștini, dacă nu trăim ca și El. Să facem una din două. Ori ne schimbăm credința și nu ne mai numim creștini urmașa lui Hristos, ne numim tot ce vrem orice altceva, ori dacă ne numim creștini, atunci ne schimbăm felul de viață, și în fiecare zi căutăm să trăim la fel ca și Domnul Isus Hristos, exact cum ne spune Cuvântul, la 1 -a Epistolă a lui Ioan, la capitolul 2, cu versetul 6: Așa scrie acolo. Cine zice că rămâne în Hristos, trebuie, este imperativul, trebuie aici să trăiască și el cum a trăit Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care urmează, să ne descoperi mai mult câtă dragoste ai avut o față de noi, cât ai avut tu Doamne suse față de noi, de-ai părăsit slava Tatălui și ai venit și ai suferit așa de mult pentru noi și apoi copreșiți de dragostea aceasta a ta mare, toți cei care suntem copii ai tăi, urmași ai Domnului Hristos, plin de râvnă și de bucurie, să ne investim și noi, viața noastră și bunurile noastre, în cei din jur în vederea propovăduirii Evangheliei tale la toate sufletele. Iar cei care n-au ajuns încă nu s-au predat ție, Doamne Dumnezeule, și nu sunt copii ai tăi primind jertfa aceasta, dragostea mare a ta arătată prin Domnul Hristos, copreșește-le inima astăzi să vadă cât de mult ai plătit tu, numai ca ei să fie mântuiți Ajute să primească și ei pe Domnul Iisus Hristos, să-L urmeze în apabotezului și apoi prin credința în Evanghelie să fie copii ai tăi să te vestească și ei împreună cu noi, până la venirea Domnului Iisus, pe care te rugăm să-L trimiți cât mai curând. Amin. Vreau să Mice totul despre Isus, Cum l el aflat am prieten minunat Vreau să-ți spun cum Isus viața mi-o salvase Și-a lucrat în chip atât de minunat Nu există prieten ca și Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să citim Galateni capitolul 4, versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său, născut din femeie, născut sub lege. Dragi mei, toate la vremea lor. Dumnezeu a alcătuit în sine un plan de mântuire așa de desăvârșit încât mintea omului nu-l va putea cuprinde niciodată în toată frumusețea lui. La plinirea vremii, toate cele rânduite în plan se împlinesc cu o precizie uimitoare. Deși Dumnezeu nu este cuprins în timp și spațiu, totuși, într-cât e vorba de omul mărânginit, a rânduit vremuri. La plinirea vremii, scrie aici, a trimis pe Fiul Său. Fericit e sufletul care nu trece nepăsător pe lângă timp, pe lângă prilejul care îi se dăruiește, ci primește harul rânduit de Dumnezeu. Primește dragostea aceasta mare a lui Dumnezeu, arătată în Domnul Isus Hristos, așa cum citeam mai devreme. Este o vreme când Fiul lui Dumnezeu se apropie de fiecare din noi, așa cum odinioară, la plinirea vremii s-a apropiat de pământ. Să fim atenți ca să nu pierdem prilejul. Poate niciodată nu-l mai prindem. Vremea mântuirii trece și îi urmează vremea judecății. Sunt mai multe vremuri. Toate cele din planul lui Dumnezeu își au vremea lor. Vremea legii, vremea venirii Domnului Isus ca mântuitor, vremea înălțării lui la cer și vremea venirii lui a doua oară ca judecător, și așa mai departe. Să nu fim ca Ierusalimul care n-a cunoscut vremea lui de cercetare, după cum este scris la Luca 19, versetul 44, căci, după ce a trecut vremea, vom plânge cu amar. Să fim iarăși atenți să nu cădem în starea galatenilor care ne țin în seamă de vremea faptului că legea a trecut sau alipidea ea fiind în pericolul de a pierde vremea Harului. Căci așa cum am citit noi mai devreme la capitolul 3, cine se ține de lege este căzut din har despărțit de Hristos. Toate lucrurile își au vremea lor. Cine rămâne la lucrurile începătoare, la anumite metode și mijloace pe care harul le-a întrebuințat mai devreme, la trezirea noastră duhovnicească și nu vrea să meargă înainte, Vremea îl desparte și el se lipsește singur de binecuvântările lui Dumnezeu, ba chiar este în pericol de a se pierde în întuneric. Versetul ne arată aici, la împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. Iată acum, în această vreme, în această clipă, s-a apropiat Domnul Isus de tine, chiar prin aceste gânduri. Cum îl primești tu? Și care este poziția inimitale față de el? Este vremea cercetării. Spântul Ioan Gură de Aur spune așa. Cine și-a pierdut averea, o mai poate câștiga. Cine și-a pierdut timpul, nu-l mai poate câștiga niciodată. E un prilej pe care trebuie să nu-l pierzi. La judecata lui Dumnezeu vom da socoteală de toate prilejurile pierdute. Ferice de cine ia seama, la îndemnul cuvântului lui Dumnezeu. În continuare, la versetul 5 din Galateni 4, cuvântul ne spune, deci după ce mai întâi la versetul 4 spune Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie născut sub lege, spune la versetul 5 ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Dumnezeu ne primește în casa Lui pe noi cei care credem în jertfa Domnului Isus Hristos, nu numai că ne iartă păcatele cele mari și fără număr, ci și prin faptul că El ne-a răscumpărat, adică a plătit datoria noastră, trimițând pe Fiul Său să moară în locul nostru. Deci noi suntem îndreptățiți în fața dreptății și sfințenii Lui Dumnezeu datorită acestei răscumpărări. Păcatele noastre sunt plătite, nu numai iertate, pentru ca nimeni să nu ne mai poată învinui vreodată nici pe pământ și nici în cer. Noi, prin prețul răscumpărării plătit de Dumnezeu, intrăm în raiul pierdut pe baza dreptății, nu numai pe baza milei. La milă și iertare au drept numai cei care nu au cu ce plăti datoria și așa suntem noi, fără prețul răscumpărării, așa ne-a primit Dumnezeu un harul răscumpărător, pentru că El nu era dator să plătească în locul nostru, dar din dragoste și milă a făcut acest lucru. Datoria noastră acum însă este plătită și noi, prin credință, intrăm în acest fapt câștigat de Mântuitorul. Slavă Dumnezeieștei orînduiri, slavă dragostei sale cele nemărginite, Că el a pregătit totul, a pregătit o mântuire veșnică, puternică, izbăvindu-ne desăvârșit de, de subosânda dreptății, care nu ne mai cere nimic, deoarece dreptatea a fost împlinită pe măsura lui Dumnezeu de către Fiul lui Dumnezeu. Prin răscumpărarea făcută, noi căpătăm în fierea acum, adică intrăm în dreptul de moștenire din casa lui Dumnezeu. Toate acestea sunt făcute de Dumnezeul dragostei, din partea lui noi suntem îndreptățiți, din partea lui ne-a dat acest drept ca să ne înfățișeze atât pământului cât și cerului ca nevinovați. Din partea noastră însă se cade să ne umilim în praf și cenușă, să nu ridicăm în noi vreo pretenție și să ne socotim așa cum suntem, păcătoși și datori, atât de datori că niciodată n-am fi putut plăti dacă nu ne-ar fi primit El în harul Lui, dacă nu ne-ar fi cuprins în prețul răscumpărării oferite tot de El. El ne-a răs ne răscumpărat de sub blestemul legii, cum am văzut la capitolul 3 cu versetul 13, și El ne-a izbăvit și de sub lege nicio lege, Afară de legea dragostei și a slobozenii, nu mai trebuie să ne robească sufletul, căci El, Hristos, ne-a izbăvit de sub robia legii. Legea este o robie. Adevăratul credință trebuie să o termine cu confesionalismul. Și eu am terminat-o cu el, deși sunt într-o confesiune. Și Domnul Isus a făcut așa. Duhul legii sau al confesionalismului este un duh de robie, un duch străin de Duhul lui Hristos. Cine a devenit fiu al lui Dumnezeu trăiește viață de fiu, nu de rob. Trăiește ca în casa veșnică a lui Dumnezeu, unde nu vor mai fi despărțiri. Trăiește această unitate fericită. Răscumpărarea cea adevărată nu este numai o formă goală, ci o realitate vie, băvin pe cel răscumpărat din orice robie. Răscumpărați și liberi sunt două cuvinte diferite, însă au același înțeles. Dragul meu, arată viața ta că ești răscumpăratul Domnului Isus? În versetul următor, la versetul 6 din Galaten 4, ne mai spune încă un motiv. Și pentru că sunteți fii, scrie aici cuvântul, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Vai, și câte haruri nu ni se dau nouă dacă prin credință am devenit copii ai Lui Dumnezeu. Și oare am devenit copiii Lui pentru vreun oarecare merit al nostru? O, nu! Aici se vede lămurit lucrarea Harului Lui Dumnezeu. Ce frumos și ce adevărat spune Luter! Cine vrea să merite harul lui Dumnezeu, nu are Dumnezeu și își face lăuntric în inimă și în afară, în lucrările sare, un alt Dumnezeu decât Dumnezeul cel drept. Căci un adevărat Dumnezeu este acela care dă, nu ia. Acela care ajută, nu se lasă ajutat. Acela care învață și cărmuiește și nu se lasă învățat și cărmuit, care în concluzie face și dă tot și nu are nevoie de al nimănui și face toate gratis, numai prin har, fără merit, celor necredincioși și meritoși, ba chiar celor condamnați și pierduți. Așadar, versetul spune, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Aici vedem minunile iubirii dumnezeiești față de noi. Tatăl trimite pe Fiul său în lume ca să ne răscumpere și să ne mântuiască. Fiul se supune dându-și viața pentru noi. Duhul Sfânt se coboară ca să locuiască în inimile credincioșilor pentru a pecetui lucrarea jertfei de pe Golgota. Fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu puternic îmbrăcat cu toată măreția cerului, El se pogoară ca să fie răscumpărătorul nostru. Iată! Acesta este Dumnezeul nostru, de El avem nevoie. Ce altceva ne mai trebuie? Ce mântuitor și domn se poate asemăna cu Domnul Iisus Hristos? Noi avem o mângâiere puternică prin faptul că Domnul Iisus a existat totdeauna și înainte de naștere. Binecuvântarea pe care a pregătit-o pentru noi, înainte de a fi lumea, nu este supusă schimbărilor și învechirii odată cu trecerea vremurilor. Ea vine din liniștea și a veșniciei. Ea va rămâne chiar atunci când tot ce se vede va fi nimicit. Când tatăl îl trimite, mântuitorul e gata să vină repede. Dragostea sa față de sufletele noastre pierdute e nemărginită și el vrea să ajungem copii ai lui Dumnezeu. Pentru că sunteți fii, Cuvântul scrie aici, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă, Ava adică Tată. Ava adică Tată. Acesta a fost un cuvânt familiar pe buzele Domnului Isus. El l-a folosit în ghețimanii în lupta aceea mare pe care a dus-o acolo. Nimeni nu se apropiase de Dumnezeu cu atâta râvnă și prietenie ca Domnul Isus. Ava al Domnului Isus. A ajuns un cuvânt scump pentru cei credincioși și credincioșii dintre neamuri au învățat să-L iubească. Ava, adică Tată. Când spun din inima acest cuvânt, înseamnă că iertarea de la Dumnezeu este a mea, că eu sunt împăcat cu Dumnezeu prin Isus Hristos, că sunt copilul său răscumpărat prin Fiul Lui. Acest cuvânt, rostit cu credință, este mai bun decât o mie de rugăciuni. Cuvântul tată, rostit din inimă, înseamnă mai mult decât orice cuvânt. Ava, adică tată, înseamnă că pot merge pe drumul arătat de el cu toată încrederea că nu voi fi dat de rușine niciodată. Cuvântul acesta înseamnă că el va purta de grijă de toate nevoile mele trupești și sufletești, că el poate da la o parte orice piedică pe care mi-ar pune în cale vrăjmașul sufletului meu. Dar se poate oare zugrăvi în cuvinte tot ce cuprinde acest cuvânt Ava, adică Tată? Este de ajuns să știm că în el avem totul de plin ca să fim plini de încredere. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune Dumnezeu se face și se numește Tată după Har al acelora care au primit de bunăvoie nașterea din dar. Dragul meu, poți tu să-i spui lui Dumnezeu Tată? Ești născut din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și prin credința în Domnul Isus? În continuare, la versetul 7 din Galateni 4, cuvântul vine cu concluzia următoare. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Cine a primit cu adevărat prin credință răscumpărarea făcută de Domnul Isus, acela a scăpat de robie. Niciun lanț nu-l mai leagă, căci atât lanțul patimilor, al învățăturilor străine de Dumnezeu, cât și lanțul Duhului de partidă, toate au fost rupte și aruncate în clipa primirii răscumpărătorului în inimă. Răscumpărarea este o lucrare văzută de toți, așa cum este văzut cel care s-a eliberat din temniță. Când izbăvirea de robie este o lucrare reală în viața cuiva, este urmată de harul bucuriei și al păcii. Ea aduce sărbătoarea și lumina într-un suflet, fiindcă atrage după sine cea mai fericită stare, starea de fiu al lui Dumnezeu și de moștenitor al comorilor veșnice, moștenitor al lui Dumnezeu. Un misionar din Brazilia a văzut o femeie săracă șezând în coliba ei cu evangelie și un abecedar. O, domnule," zise ea, sunt o moștenitoare, toate bogățiile acestea sunt pentru mine." Cuvântul ne spune aici, nu mai ești rob, ci fiu. Cred că dacă mulți dintre credincioși duc o viață lângă, și fără bucurie necurmată, dacă mulți suspină și le pare rău câteodată de vremea când erau cu totul dați lumii, e că n-au ajuns încă fii, sunt, sau cel puțin se cred că sunt robi, și uite că au fost înfiați de Dumnezeu. De aceea se simt adesea străini în casa tatălui ceresc și privesc cu ură pe ceilalți copii ai lui. De ce? Poate încă mai păstrează încă în inima lor vreun păcat ascuns de care le vine greu să se lepede și nu pot privi spre Dumnezeu fiindcă îi învinovățește cugetul. Sau poate fiindcă le lipsește credința trebuinceasă pentru ca înfierea să fie un fapt împlinit. Nefiind în totul desăvârșiți, cu toate silințele lor și văzând lipsurile pe care le au, nu pot să creadă că Dumnezeu primește între copiii lui pe niște ființe ca ei. Uită că fiul risipitor a fost primit ca fiu. Uită mai ales că, dacă Dumnezeu vrea să ne facă fi ai lui, o face numai pentru jertfa adusă de Domnul Isus, nu pentru meritele noastre. Un lucru nu trebuie iarăși uitat. Deși suntem copiii lui Dumnezeu, avem parte totuși de dureri și suferințe, întrucât suntem încă pe corabia vieții trecătoare, corabie în care călătoresc și fiii lumii. Se spune că regele Eduard al VII-lea, pe vremea când era prinț, călătorea într-o corabie spre Anglia, venind din Statele Unite. Corabia a fost abătută din drum de o furtună groaznică. În timpul rătăcirii s-a terminat hrana și prințul a flămânzit alături de ceilalți. Și noi trecem așa, dar prin necazuri, fiind totuși fi ai lui Dumnezeu. Curând însă vom părăsi corabia aceasta, că vom ajunge în portul păcii și fericirii veșnice, intrând în moștenirea pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului G030 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu și pentru învățăturile de azi, mai ales cum ne-a amintit din nou că suntem fi ai lui, toți aceia care primim pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor al vieții noastre. Bine Binecuvântările lui mari și veșnice, fie și rămână peste noi așa cum ni le-a rânduit în Domnul Isus Hristos de acum și în veci de veci. Amin.